Biografii Memorii Biografia unei capodopere Un om cu suflet clocotitor de idei și pasiuni, un om inteligent și neprihănit totodată, plin de subtilitate, de pătrundere psihologică, dar și naiv, cu inocențe și cu talent de poet, vorbește despre dragostea lui, despre femeie, așa cum o vede el, despre oameni, despre nașterea pământului din haos și, din acest monolog nervos, se desprinde încetul cu încetul o viață sufletească indeterminată, dar reală. Un soi de sinfonie intelectuală care te surprinde prin exactitatea cu care elemente disparate se întrețes, care te încântă prin plăcerea ce poate rezulta din claritățile psihologice. O admirabilă caracterizare aparținând lui George Călinescu, încă un argument pentru a înscrie sub genericul ciclului Biografia unei capodopere... Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Mihai Ionescu și Mihai Costescu. În primăvara anului 1917 ca sublocotenent proaspăt, întâia dată concentrat, luase în parte cu un regiment de infanterie din capitală la fortificarea Văii Brahovei, între Bușteni și predeal. Niște șănțulețe ca pentru scurgere de apă, acoperite aici și colo de ramuri și frunziși, întărite cu pământ ca de un lat de mână, erau botezate de noi tranșee și apărau un front de vreo 10 km. Primele rânduri ale romanului, prima mărturisire a eroului său, sub locotenentul Ștefan Gheorghidiu, conștiință lucidă, care se analizează în două din marile ipostaze ale vieții sale, iubirea și războiul. Războiul o experiență definitivă, cum o socotește Gheorghidiu și odată cu el, autorul romanului. N-aș vrea să existe pe lume o experiență definitivă ca aceea pe care o voi face, de la care să lipsesc, mai exact să lipsească ea din întregul meu sufletesc. ar avea față de mine, cei care au fost acolo, o superioritate care mi se pare inacceptabilă. O asemenea carență de nereparat ar fi o descalificare. Așa se face că la 22 martie 1916. Studentul în litere și filozofie, Camil Petrescu, solicită decanatului facultății certificatul necesar înaintării sale de la gradul de plutonier cu termen redus la gradul de sublocotenent de rezervă. Cererea, purtând numărul 1106, exprima convingerea necesarei sale participări la războiul care se extindea, amenințând fruntariile țării. Plecarea pe front era pentru Camil Petrescu nu numai o datorie patriotică, dar și expresia unei atitudini cristalizate în anii tulburi, premergători intrării poporului român în război, când, student fiind, a fost de câteva ori înconjurat în stradă de cordoanele de polițiști, la adunările tineretului înflăcărat, unde se cerea cu înverșunare intrarea în război. Un fapt decisiv a fost în definirea acestei poziții, după opinia lui Liviu Călin, autorul recentei ediții adnotate Camil Petrescu, Comunicatul Ministerului de Război, publicat de ziarele vremii, potrivit căruia oricine poseda bunuri și avea bani disponibili, putea fi scutit de război. Mai precis, oricine venea la mobilizare instalat într-un automobil pe care îl dona armatei, putea rămâne în spatele frontului. Legea capitalului, legea banului, stratificarea socială își spuneau și aici cuvântul, făcându-i hiperpatrioți pe aceia care își cumpărau sentimentele cu bani, trimițând în fața gloanțelor să apere țara pe toți care nu aveau cu ce să-și plătească un loc mai bun în fața războiului. Camil Petrescu însuși, neavând suma de 1.400 de lei aur, costul calului și echipamentului, nu poate fi înaintat pe front ca ofițer, după cum ceruse, rămânând în cele din urmă la infanterie. din Iarna Grea, 1915-1916, are darul să-i întărească scriitorului de mai târziu convingerile privind felul în care războiul devenise teatrul afacerilor capitaliste. Trimis cu unitatea în munți să împiedice contrabanda de vite spre Austro-Ungaria, constată cu stupoare ipocritul joc al intereselor ce se ascundea în spatele acestei vigilențe de paradă. Exportul fraudulos, Intra în concurență cu afacerile cumnaților și verilor guvernamentali care își treceau vitele peste graniță la dăpostul unor permise. Ulterior, o înțelegere cinstită între ei, prin care oficialii își vindeau permisele contrabandiștilor, deschidea drum liber vagoanelor cu vite și alimente peste munți într-o țară secătuită de război, înfometată și cernită. Demobilizat de pe front, literalmente fără niciun ban în buzunar, îmbrăcat pe jumătate cu o tunică militară, nu aveam niciunde să locuiesc și nu mâncam toată ziua decât niște pesmezi dintr-un sac mic pe care mi-l dăruise un prieten. Atunci am înțeles toată comedia ipocrită și, în același timp, toată cruzimea cum se cade a ordinii burghezei, căreia, deși îi satisfăcusem toate comandamentele morale, Mă, netreptățea cu pretenții de justiție. Nu e tolerat de ea decât cel ce îi se aservește. Imaginile tranșelor în care, după doi ani de război mondial și de panfaronadă patriotardă, soldatul român era trimis să lupte încălțat cu bocanci, cu talpă de mucava și cu armament din vremea războiului de independență, ca și sentimentul sacrificiului zadarnic, îl urmăresc și îl copleșesc pe tânărul scriitor. În iulie 1917, două companii au însărcinarea ca ajutată de o companie de materiale să păzească dealul Ungureanului, care supraveghează deoparte Valea și șosea Oituzului și pe dreapta dealul și șosea slănicului. Timp de două zile, artileria lor bate rar, atât numai cât să ne împiedice să reparăm șansurile și adăposturile luate în primire de la ruși. Dar la treia zi, cad matematic reperate, obuz lângă obuz de-a lungul șanțului. Sunt numai de turnaturi groaznice și țipe de răniți. mi pe toți, nor negri de fum. La 10 încep împușcăturile de infanterie. Într-o clipă, oamenii rămași sunt la locurile lor, și cele două mitraliere, păstrate cu grijă în bordei, își încep păcăniturile. Infanteria inamică abia apare deasupra șanțului și sare speriat înapoi. Aceste rânduri ar putea trece cu ușurință drept un citat extras din paginile romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Ele însă nu aparțin romancierului, ci gazetarului Camil Petrescu, semnatarul articolului Războiul cu pumnul, apărut în 1924. 800 de mii de morți, o cifră care zguduia și cele mai împietrite conștiințe. Corbii albi ai Victoriei, cum socotea nimerit atunci Camil Petrescu să-i numească pe burghezi îmbogățiți de pe urma Victoriei, nu se mulțumeau cu cadavre. formală formal proprietărită era spoliată prin taxe fabuloase. Depozitele războiului, averile societăților anonime erau confiscate în folosul personal al bogătașilor Exportul masiv de valută, jefuirea parcului de locomotive și vagoane sub pretextul reparărilor, erau ca o prelungire a dezastrului de pe câmpul de luptă. Împotriva tuturor acestor nedreptăți, Camil Petrescu se manifestă cu vehemență. În 1919, scoate la Lugoj, ziarul Banatul, reușind printr-o campanie susținută să trimite în Parlament pe toți candidații independenți pe care i apărase cu patimă. Zadarnic. Alegerile din 1920 îl găsesc pe gazetarul democrat intransigent, dezamăgit și singur. Spectacolul instabilităților uluitoare a maselor populare, ne spune Liviu Călin în amintita ediția romanului, a însemnat o cotitură bruscă și năruitoare în vederea sa despre oameni și frământările sociale. La cei 25 de ani ai săi, nu știa cât de greu și de îndelungat se cere făcută pregătirea politică a acestor mase Îndurerat constata într-unul din acele articole sporadice pe care le va mai da Că în țara asta în care concertul declamațiilor patriotice e atât de umflat Nimeni nu a învățat nimic din acea încercare a războiului care costase 800.000 de vieți Și atâtea bunuri risipite zadarnic din neghiobie nu e de mirare că armata română a fost sacrificată intereselor de clasă și dusă necomandată și neutilată la una dintre cele mai categorice catastrofe naționale. Naționalismul burghez se de demască inferior spiritului de clasă și putem afirma că nici una dintre clasele poporului român nu are atât de puțin simțul adevăratului patriotism ca această burghezie care se bate național cu pumnul în piept și operează în numele principiilor sfinte. În 1924 apare volumul de versuri în care Camil Petrescu include ciclul morții. Tristă aducerea minte și totodată un avertisment. Acest război trebuia să fie ultimul, gândea scriitorul. De nopți întregi luptăm din greu cu praful sec și setea, cu depărtarea neagră și perfidă. Nietrupul în sudoare fiert Și adânc prin țărâna lichidă Ca printr-un vad de heleșteu tărând picioarele istovitor Inert Cu toate că beșicile se înfig în carne, ținte Slăiți noi ducem înainte Picior după picior, împleticit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 și cu cât mai mult înaintăm, cu atât mai lung e drumul. Mai toate versurile acestea fac parte dintr-un vraf de ciorne început în timpul războiului, avea să afirme Camil Petrescu. Astfel, marș greu de pildă, a fost așternut pe hârtie într-o dimineață de august 1917, chiar a doua zi după întoarcerea dintr-un marș disperat strategic, când se aflase în ultima clipă despre planul unei ofensive dușmale. Abia lasărăm în primire seara tranșele. Dimineața de munte împădurită era plină de prospețime. Verdeață și soare. Lucram la o măsuță de mesteacă în înfiptă cu picioarele în pământ în fața bordelor din linia întâi, Ascuns de o cută de teren Cât un stat de om Pe un l la uitus La început, loviturile de obuz Erau rare și cădeau mai ales în stânga noastră Spre fundul văii, ridicând trâmbe de pământ Scriam întrerupându-mă Urmărind cu privirea vag, temătoare Nori albicioși împănați cu rupturi De copaci a exploziilor Către prânz, bombardamentul s-a mutat către noi și a fost un măcel de istoric înregistrare. n au ucit de ploaia de obuz, am adunat totuși foile, le-am pus lângă celelalte în buzunarul unui mantale și, abandonat împrejurării, am întrerupt totul timp de vreo 2 ani, până în 1919, la Timișoara, când, spre marea mea surprindere, am descoperit că trecute dintr-un buzunar, într-o boccea, nu le pierdusem. Poezia și viața stau față în față. Așa cum stau față în față viața și moartea În prima linie a frontului Remarcă criticul Nicolae Manolescu De ce scrie Camil Petrescu? Pentru a exprima războiul? Dar noi nu exprimăm în general decât ceea ce s-a petrecut Iar războiul este aici Viu, amenințător Cuvintele măzgălite pe hârtie și mototolite apoi în buzunarul tunicii Sunt un talisman Este ca și cum soldatul ar voi să smulgă ceva din ființa lui de sub ploaia de obuze, ca și cum ar voi să se apere. Totdeauna literatura a fost menită să ne apere de moarte, dar rare ori într-un chip așa de direct, aproape eroic, căci nimic, nicio o grozăvie, nu este pentru cel ce scrie în fața obuzelor ireală. Marșurile, somnul, frica, lașitatea sau cadavrele. Dacă ne-am obișnuit să credem că scriem pentru a nu muri de tot, nu e totuși extraordinar că ne putem gândi la literatură în astfel de clipe când moartea ne e mai familiară decât viața? Iată cum literatura își pierde treptat înțelesul ei propriu, devine un act reflex de apărare, devine viață. Soldatul extenuat de marș, îngrozit, în loc să se arunce în adăpost, scrie versuri. Nu e sublim? El știe că nimic nu-l apără mai bine, că zidurile de beton ale niciunui adăpost nu sunt la fel de rezistente ca versurile. Dacă versurile se dovediseră mai târde decât zidurile de beton ale adăposturilor, dacă războiul cu pumnul dus în gazete era mai aprig decât cel din tranșee? Dacă în fine scrisul devenise pentru Camil Petrescu singurul mijloc de apărare a unei conștiințe ultragiate și revoltate, nu e greu să înțelegem cum și de ce s-a născut în acești ani cartea care trebuia scrisă, romanul în care reconstituirea epocii avea să treacă prin ochiul neiertător al celui ce vedea în asta un act justițiar. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a apărut pentru prima dată în 1930 la editura Cultura Națională și a fost distinsă în anul următor cu premiul național. Într-o conferință ținută la Ateneul Român la 15 mai 1943, Camil Petrescu se destăinuia privind geneza romanului. În anul 1929 m-am adresat... Cel mai luminat dintre editorii noștri Profesorul Alexandru Roseti Care pe vremea aceea dirija editura cultura națională I-am spus că vreau să scriu un volum de nuvele Ideea l-a încântat Dar am spus că Am nevoie cât mai repede să scriu Mi-a explicat că este ceea ce vrea Deoarece fiind la începutul lui martie Ar fi vrut ceva pentru mai M-a întrebat Care ar fi prima novelă Pentru a-i da titlul volumului Mă gândeam adesea că prima novelă s-ar petrece în preziua declarării războiului Și atunci i-am dat acest titlu care a rămas Ne-am înțeles prin urmare, va apărea un volum de novele. Am dat amănunte despre alte novele care ar fi putut apărea acolo Am scris în 15 zile prima novelă Dar <laughs> n-a fost novelă, fiindcă s-a întins atât de mult încât a luat 150 de pagini M-am dus la profesor și i-am explicat marea încurcătură. A fost de părerea mea de a mai pune încă 70 de pagini și să-l fac roman de 220 de pagini. Am dat domnului Rosetti romanul. s a tipărit textul și aș fi putut să adaug, și aceasta ar fi poate interesant ca trăsătură psihologică, faptul pentru mine e esențial că nu pot lucra decât asupra corecturilor. Prima versiune era un pretext, numai ceea ce e tipărit are o realitate pe care pe se poate atașa toată nuanța pe care vreau să o dau. Într-un anumit sens să-și putea compara această primă versiune, această tehnică a unei versiuni inițiale, cu acea tehnică prin care se pescuiesc stridiile în Bretania. Se aruncă în lacul respectiv de pe malurile oceanului Crăci de Copaci, care după câtva timp sunt încărcate de stridi și scoase așa afară. Aceasta ar fi rolul unei prime versiuni care este făcută cu foarte multă neglijență, care reprezintă traiectoria cărții. Din ea urmând să se ramifice incidentul care formează substanța cărții. Am venit peste câteva timp la domnul Rossetti cu cele 200 de pagini și era încântat că le-am dat la timp să le citească și a fixat data apariției cărții. Mi-a venit o nouă corectură și l-am anunțat că vreau să pun încă 45 de pagini, explicându-i că abia acum personajele îmi apar întregi. Am dat înapoi de data asta 300 de pagini și Rossetti mi-a condiționat să nu mai adaug nimic, fiindcă am produs o adevărată exasperare la tipografie. Aș putea spune că au fost și alte corecturi. Cred că romanul cu adaosurile la fiecare corectură S-a încheiat la 560 de pagini, fiindcă am fost silit Cred că l-aș fi continuat dacă aș fi avut posibilități fizice până astăzi Fiindcă nu văd de ce m-am oprit acolo La început, romanul a avut mai multe titluri Proces verbal de dragoste A fost unul dintre ele, își amintește un contemporan A existat din partea autorului și intenția continuării lui în romanul Plicul Negru plănuit a trata retragerea, luptele din Moldova și refugiul la Iași. Cert este că romanul a crescut din novela intitulată Fata cu obraz verde la vulcani, că s-a născut cum Camil Petrescu însuși mărturisea din jurnalul său de război atribuit lui Ștefan Gheorghidiu. În mijlocul camarazilor săi, aflați în spatele unor fortificații iluzorii, Ștefan Gheorghidiu are momente când se retrage într anșele singurele bine fortificate ale memoriei. Era un viu ca de cristal apos, cu raze evidente, care dădea reverberații umede culmilor stâncoase și făcea proaspăt verdele vegetal. Roua se uscase, dar tot mai deinuia cât să ne ude încălțăminte. Munții cei mari, priviți cum veneau amenințător spre noi de sus, creșteau, desfințând depărtarea. La dreapta, apropiată, zărită încă, piatra craiului cu aspectul ei de domn gotic, de stâncă dantelată, iar în fund, alergând puternic și acoperitor spre noi, umplând jumătate de vedere, păpușa, unul dintre munții mari ai țării, deasupra iezerului. pare ca să completăm tripticul impresiilor acestea o turlă deasupra unei înalte și lungi biserici românești. Această imagine, după cum mărturisește Alexandru Rosetti, a stăruit în străfundurile eului lui Camil Petrescu timp de peste 20 de ani, încă din perioada copilăriei. Copil fiind, descoperise întâmplător peisajul de munte. Crescut în împrejurimile bucureștilor, nu știa nici poiana de munte, nici pădurea de brad, nici fragii uriași, nici florile câmpului. Pornind într-o excursie la câmpul lung Muscel și de acolo pe șoseaua de munte cu carul cuboi, Copilul a înregistrat cu uimire peisajul alpin ce se desfășoară în fața ochilor călătorului Pornit din văgăuna gării când ridică treptele dealului în drum spre munte Munții albaștri în zare și verzi în planul apropiat Iar apoi vederea lor bucată cu bucată Prin desfacerea în părțile ei componente a imaginii de ansamblu L-au uimit și l-au turburat adânc prin masivitate Ștefan da, orice, Ei nu spus că ai aranjat cu serviciul Eu am spus Și? Nimic Mi-a spus că nu se poate Că nici el nu e de capul lui Sufer, ștef Mi-a scris o scrisoare Nevastă-mea Și mi-a cerut să vin neapărat la câmpul lung Nevastă? Sunt în sura de doi ani și jumătate Cu o colegă de la universitate Și bănuiesc că cămanșala O iubești mult, noi așa? De ce? Dacă te chinuiște gândul ăsta că te înșală Nu mă chinuiște Ei, nu Mă chinuiște incertitudine, în înțelegi? Nu știu cine este ela O cocotă care mă înșală? Sau o femeie pe care nu o înțeleg? De obicei valabilă prima variantă Nu o cunoști pe ea. Nu, nu o cunosc deloc Nu, nu am vrut să spun asta Nu ai cunoscut-o înainte La începutul căsătoriei noastre Când eram studenți și săraci eu lucram ca funcționar la senat nu aveam uh -huh. decât 150 de lei pe luna. Nu puteam să țin o familie, cred că îți dai seama de asta Ea uh -huh. mai stat un timp la mătușa ei, are o în București Dar n-a ținut mult A trebuit să ne mutăm împreună A fost un fel de demență uh -huh. Și eu am făcut filozofia uh -huh. Și am vrut să audiesc câteva cursuri de matematică superioară Și el a venit cu mine Nu pricepea nicio iotă din matematică Dar stătea cu minte acolo, în bancă, lângă mine Cu minte și caldă Iar seara organizam din când în când petreceri la noi. Cu colegi de facultate. Chiar uneori mergeam la obor și beam o bere acolo. Asta era aproape o orgie. A fost romantic, probabil. A fost o demență. Cred că ți-am mai spus asta. Da, da, mi-ai mai spus. Acum ești bogat, Ștefane, nu-i așa? Destul de bogat. Am avut doi unchi. Unul din ei mai trăiește, Naie Gheorghidiu. Deputatul? Deputat. Cel cu vorbele de duh? Da. Celălalt a murit unchiutache. Era foarte bocat Și foarte zgârcit A ținut la tine unchiul, nu? nu? Nu Nu înțeleg, tu l-ai moștenit, nu-i mm. așa? Cea mai mare parte a averii Totul a pornit de la ultima masă pe care a dat-o unchiul Tache Prânzul de Sfântul Dumitru Spuneai că unchiul Tache e zgârcit Uite ce masă a dat și-l mănâncă decât cartofi și macaroane Asta e prânzul anual Prânzul de Sfântul Dumitru Își bate joc de noi Știe că toți vor mânca puțin ca să i fac o impresie proastă Da, fii atent Așadar... Fii atentă, celebrul meu unchi, Nae Gheorghidiu Vrea să ne spună ceva Așadar, amândoi filozofie, filozofia a? Da, domnule, Nae Gheorghidiu hey, Ciudat, nu no, nenetache hey? De obicei amor e cel care duce la filozofie Și ce filozofie, nu? Hey, la ei a fost invers Filozofia v-a condus la amor, nu? <laughs> e, mai rămânește dragă să faci politică, așa cum a făcut-o și pe Taicătul. Unchiuleu! Că el era Unchiuleu. tot filozofun. Își lui <laughs> de leapă de profesorul universitar ca să scoată gazete. E, nu, nu, nu, uite, în prevința asta, nene ta, că nu mă împac deloc cu dumneata. Unchiuleu! Corneliu era un entuziast, nu? Și mie mi-au plăcut întotdeauna entuziastii da, da. de la distanță. Da, da. Lasă-i, Ștef! Ștef, nu te supărau! Ce-ți bază de ei? Suntem numai noi doi aici la masa asta, restul nu există. Vrei să stau puțin, Viv? Eh, dragă Ștefane, dacă tăi că tu ar fi fost ceva mai strângător, dacă n-ar fi și de atât, ar fi lăsat și voi să trăiți altfel decât trăiți. Ei, șemele Acum, văd când te-ai însurat și tu, tot din dragoste. Închiule dragă, nici moștenirile astea nu sunt fără primejdie. Părintele nu transmite copiilor numai averea, dar și calitățile prin care a făcut-o. Un obraz mai gros, un stomac care digeră până și ouă clocite, ceva din sluțenia nevestei luată pentru averea ei, neapărat o șire a spinării teribil de flexibilă, dacă nu cumva rachitismul nevestei milionare n-a înzestrat-o cu o cocoașă rigidă ca o buturugă. Bravo, Steve. Bravo, bravo! Bândușeară! <gântări> bravo, Steve. Bravo, bravo, bravo! Ștef! Ștef! Ștef! Ștai. Ștai, ștai. Bine, dumne, cum poți face una ca asta? Băi, mai ne nemaipomenit! Auzi, dumneata, noi nu știm cum să-l mai ținem pe mania acolo, pe vârful degetelor și batem! Dumneata, te-ai pe toți. Te rog să iei notă că n-am de dat nicio explicație. Da, nu e vorba numai de dumneata aici, adu. Dar nu-ți seama. Știi că pe capul nebunului stau toată ziua fel de fel de excroci. că să lase aderă școlilor, avem oave, dracu, mai știe cui. Dacă ne desmoștenește pe toți. Mm? Ce gafă, domnule! ce gafă! Mai stăm noi de vorbă după ce să cauți ah. în dicționar ce înseamnă cuvântul gafă. <laughs> <laughs> Și așa ai devenit tu bogat, știi Da, da, orișa. Partea cea mai mare mi s-a răsat mie Nu știu dacă mintea ta de sub poate pricepe asta Mintea mea n-a priceput nimic A fost o adevărată răsturnare O răsturnare socială, înțelegi? Cum ai -a să nu că ai moștenit o avere Da, atunci s-a schimbat ceva Între noi doi Între el și mine Ce anume? Nu știu Hai să mergem la popota. Să mai vorbesc cu datul cu capitanul de mine Da, poate mă învoiește, cine știe Desigur că romanul are cheie Gheorghe Diu, ești dumneata, domnule Camil Petrescu uh -huh. Dar cine e eroina, Cine e unchiul? Dar lumână rară? La aceste întrebări Pe care i le adresa într-un interviu publicat în Rampa Ioan Masof Camil Petrescu a răspuns. Te înșel, Gheorghe, eu nu sunt eu. De altfel, n-am fost niciodată însurat. Romanul nu are nicio cheie, dar aproape toate gesturile, dacă vrei și cele mai multe incidente, sunt culese din mediul în care am trăit și asta duce la confuzii între cunoscuți și prieteni. Toate incidentele sunt aproape autentice, dar sunt altfel organizate decât au fost în realitate. Eroii mei nu sunt fotografii după natură. Structura sufletească a fiecăruia este o rezultant a structurilor sufletești a mai multor persoane. Nu spun că eu m-am exclus. Continuând parcă să răspundă acelorași întrebări, Camil Petrescu se confesează oarecum detașat cititorilor în cuvânt după un sfert de veac, prefața ediției din 1955 a romanului. Negreșit, trebuie să lămurim că dacă partea întâi a acestui roman e o fabulație, E adică născocită de un autor care nici nu era însurat și nici nu avea o familie pe vremea aceea și deci că eroul Ștefan Gheorghidiu cu soția sunt pură ficțiune, în schimb, se poate afirma că partea a doua cărții, aceea care începe cu Întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului. Iată de ce, deși... Ar fi vrut să îndrepte unele scăpări de condei Autorul a preferat să lase textul așa cum a fost în 1930 Ca paginile lui să aibă câte cât și o funcție documentară Domnilor, e război La ora 5, adunarea batalionului pe compănii jos în tabără Cine comandă plutonul întâi de la a noua? Gheorghidiul hai să fii de seară vârful avangardei Am înțeles Știi să te desfășo, nu? Să-ți alegi oameni zdraveni de patrulă. Și acum, domnilor, vă rog, treceți la executare. Da, domnilor, e război. Porișan? Da. Noi nu intervenim? Ce vrei să spunem? Ce sunt de regiment? Așteptăm aici. Ce vrei să facem? Nu pricep nimic. Cred că să-i infernul. Cam așa nu l-am imaginat. Primii răniți. Și primii morți Când mai ai vorbit despre el ieri Sau acum o sută de ani Într-o altă lume A muncat podul în aer Cu aia nu știi putut Vă duc înapoi să văd ce facem Domnule sublocotenent, Ce soldați sunt aia care cobară în Ei, nu știu cine vrei să fie Așa e că vine, ziceți Dar de ce s-o fie ducând așa înapoi? Manevre, Dumitre, manevre 152, 158, 171... Cât sunt numite? 260, domnule, sub 260 de nemți. Sunt nemți, mă, nemți! Trag tot mai aproape, domnule, sub Au niște observatori și ăștia le dirigează tirul. Ăștia trag anume la 10 pași înaintea noastră ca să ne prinde în explozie. fă și celor celorlalți. SALT! SALT! Am rămas pentru o clipă în urmă. Și am văzut un obuz care i-a retezat capul lui Amarie. Și fugea la fără cap după dumneavoastră, domnul, s-a blocat A mers ca la vreo 4-5 pași și pe manjele închiat și a căzut. Amarie a fost. Domnul, sunt blocat de dent. Ce Sunteți. Sunteți rănit. Nu ne stăm. Ordin pentru dumneavoastră, domnilor. Toată lumea arme, chiar și trupa că la noapte nu doarme nimeni. facem toată lumea de sentinelă toată noaptea. Un atac, domnule, colonel. Da, domne. La baionetă? Da, domne. În romanul meu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Înfățișez cu multe amănunte pe un capitan mort pe câmpul de luptă, Real și acesta, Și căruia nu i-am schimbat numele decât cu o consonantă. Un nepot de-al capitanului, tânăr ofițer, Mi-a citit romanul și a recunoscut tunchiul, A venit pe la mine și astăzi suntem cei mai buni prieteni. Maria Mănciulea Tânăra curajoasă care a condus la victorie peste apele amenințătoare ale Oltului o mică unitate militară, Maria Mănciulea, personajul care apare în capitolul Întâmplări de pe Valea Oltului, a fost și ea un personaj real, eroina de pe Olt. Scriitorul a cunoscut-o într-o misiune din timpul războiului, când din ordinul comandantului regimentului 22 Dâmbovița, sub Camil Petrescu e trimis să facă o cercetare în satul Părău, de lângă Făgăraș. La casa Mariei Manciulia. Era vorba de o acuzație de spionaj, survenită în urma unui denunț fals care pretindea anumite legături ale Mariei Manciulia cu nemții în retragere. În fapt, cunoscând limba maghiară, Maria Manciulia reușește să pătrundă în ascunzișurile germane de peste Olt și să salveze o parte din bunurile sătenilor jefuite de soldați. Convins de adevăr, Sublocotenentul Camil Petrescu nu reușește însă să împiedice arestarea femeilor. Contribuie însă la amânarea executărilor timp în care se descoperă adevărul. Probându-și vitejia, Maria Mănciulia se angajează să servească de călăuză armatei române la trecerea Oltului. Eroismul ei care îi îmbărbătează pe ce și ce își duc astfel la bun sfârșit misiunea, va fi recunoscut mai târziu prin acordarea virtuții militare. Multe din amănuntele ce apar în roman după istoria trecerii Oltului, Camil Petrescu le-a aflat din gura eroinei în grădina copoului din Iași, unde Maria Mănciulea, ajunsă soră medicală, a dat noi dovezi de eroism. Bilanțul nopții Trupele noastre au făcut 800 de prizonieri și au luat tot malul colonelul trecuse apa noaptea cu întâia companie, fără să fie simțit. Compania a doua a fost surprinsă în apă de mitralierele concentrate, deoarece postul lor a prins apoi de veste și a dat alarmă. Compania a pierdut mai mult de jumătate din efectiv. A fost un moment de groază și urlete. Colonelul a fost omorât în zorii zilei, cu câteva clipe înainte de a vedea noi, cei de la rezervă, pe inamic pornind la contraatac. Din fumegarea lăptoasă a dimineții Când Într-un sat de pe celălalt mal Către seară Îmi usuc hainele grele Încă de apa oltului, ordonanța îmi aduce uimit O veste neașteptată Domnul sublocotenent Știți, Maria Mănciulea Spioana, spioana de ieri noapte ne mm -hmm. spune -mi. Am întâlnit-o, e, e aici I-a dat domn general de la divizie o mie de lei Și o periche de bocanci a trecut toltul în fruntea unui regiment, ca să-i arăte drumul. Aveam să o întâlnesc și eu peste vreo două săptămâni, alergând bucuroasă spre mine și certându-mă prietenos. Ah, vezi, vezi, domnule, spună, contenent, ai vrut să mă împuști și am trecut toltul cu soldații noștri. Rănit în București, aveam să-i văd în vitrină la Julieta fotografia. Aveam să aflu că are virtutea militară de aur și că citesc în gazete întâmplarea ei fără complicația cu arestarea sub bănuială de spionaj. La Iași aveam să o văd din nou, căutându-mă bucuroasă în grădina copoului și arătându-mi că a fost înzestrată și luată la un spital de sub îngrijirea reginei. Ba acum am auzit că e și în cărțile de citire. Seara, la masă ne întâlnim într-o gasă gospodorească, împăcați și că putem mânca întâia oară cu masa pusă, și că putem dormi întâia oară de la intrarea în război Într-un așternut Schimbăm impresii Orișan, n-a fost nici de data asta război Ce crezi? Nu, cred că nu Dar are să fie Că este de unde Și totuși moartea colonelului dă o impresie de târât Și înlăcrimat Mulțumirii de a ne găsi fiecare din noi Cei scăpați în viață La reeditarea romanului, în 1955, Camil Petrescu producea, în prefața Cuvânt după un sfert de veac, o nouă confesiune privind geneza cărții. Aș încerca să lămuresc în ce chipocolit și din ce fapte și întâmplări de viață și de moarte au ieșit firele vii din care s-au împletit mai târziu urzeala migăloasă și țesutul sporit al textului. Ce gânduri au stat la temelia, cum, după atâta ardere, ce sunt depărtate azi, autorul s-a împăcat cu acea vreme de război și de prelungire ale lui. <gângh> nu s-a împăcat deloc. Încă din anii în care a folosit condeul și pentru altă îndeletnicire decât ca să-și scrie lecțiile în caietele de școală, el, în tinerețea lui cam înfrigurată, s-a găsit în fața unui greu proces istoric, i-am zice astăzi, prelungit apoi în curgerea vremii. Firește, pe atunci, pentru el, procesul acesta se vedea numai în zbuciumul poporului român, în fierberea căruia autorul era și el un biet sfert de punct care dorea să știe tot mai lămurit cei văd ochii. Procesul acesta, el a numit atunci, în anii întâiului război mondial, despre care e vorba în această carte Trădarea burgheziei Și, sincer vorbind De ce l-ar numi altfel Astăzi, după aproape 40 de ani Să zicem trădare și să constatăm cuvincios Că ea a începuse cu mult Cu mult mai înainte decât în vremea În care o descoperiseră ochii adolescentului Se vedea această neomenie cu veacuri în urmă Așa cum arată în cuvintea mare Bălcescu Încât pentru aristocrația noastră noi care studiem de atâta vreme istoria patriei noastre Suntem convinși, mai mult decât oricare Că egoismul ei, mărșeviei, ambiției și lașității ei Țara a fost datoare toate suferințele sale S-a transcris în întregime fraza Fiindcă autorul o dorește pe frontispiciul acestui roman Unde ar fi pus-o drept moto Dacă ar fi cunoscut acum 25 de ani și ar vrea ca ea să rămână când acest cuvânt ocazional va merge cândva într-o culegere mai potrivită patosului său inevitabil decât în paginile din frunte al acestei cărți care a alunecat cu lumea ei în văgașul timpului. Destinul strălucit în timp al romanului a fost întrevăzut încă de la apariție, începând cu entuziasmul juvenil al poetului Cicerone Teodorescu, care saluta cu bucurie în presa vremii succesul cărții și continuând cu observațiile pline de adevăr ale criticilor literari. Între aceștia, Șerban Cioculescu și-a manifestat printre primii bucuria de a descoperi în Camil Petrescu romancierul strălucit de mai târziu. Recunoscând valoarea incontestabilă a cărții, el o apreciază ca pe un adevărat eveniment literar, scriind în ziarul adevărul. Estetica literaturii de război a domnului Camil Petrescu este o estetică de meditație și sinceritate, exclusivă imaginației, romanțării și deopotrivă șovinismului sau pacifismului. Domnul Camil Petrescu a revelat dificultățile genului pur, impunându-și a construi romanul său prin juxtapunerea a două transe distinctive, istoria unei căsnicii nefericite din ajunul imediat al războiului și istoria primelor luni de campanie. Nimeni ca dânsul nu a izbutit să redea psihologia combatantului, teroarea perpetuă a morții, sentimentul insuportabil al necunoscutului din față. Într-un cuvânt, caracterul specific al războiului nostru în prima parte a sa E un roman personal Dintre cele mai ascuțite Și pătrunzătoare romane de analiză Iar în latura privitoare A războiului Singura operă românească Literară valabilă În acest sens Încă înainte de apariția integrală a cărții după lectura fragmentelor publicate în tiparnița literară, Dumitru Panaitescu Perpesicius atrăgea atenția asupra valorii romanului. Mai apoi, la apariția în volum, scria în cuvântul despre acest debut socotit definitiv al romancierului Camil Petrescu. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, este unul din cele mai inteligente, mai spirituale, mai pline de umanitate mărturii ale epocii dintre romanele apărute în literatura noastră. Războiul domnului Camil Petrescu este nu numai pagină de acută psihologie a luptătorului lăsat în plata domnului sau în voia morții, dar și actul de justiție al războiului românesc reintegrat în limitele și fizionomia lui autentică. Apreciez în deosebi sobrietatea cu care domnul Camil Petrescu Lipsit de șfichiul panfletului sau criticii caustice, face rechizitoriul aparatului nostru de război. Ion Vinea, în viața literară, 1930 Romanul de față ne arată pe Camil Petrescu, un puternic creator de viață. Dialogul natural și emoționant. E de-a dreptul dramatic. Calitățile de dramaturg sunt abil transportate pe scena vieții. Stilul direct facilitează sinceritatea ajungând până la confesiune. Fragmentar luat, romanul poate fi considerat autobiografic. Deși Camil Petrescu a refuzat încă de la apariția romanului interpelarea lui certă biografică cu privire la prima parte, nu puține au fost comentariile critice care au sugerat similitudinile de profil spiritual, intelectual dintre autor și eroul său Ștefan Gheorghidiu. Mihail Sebastian, spre pildă, vorbind despre ultralucidul Gheorghidiu, despre drama inteligenței care se simte atacată până în adâncuri la cea din tâi abatere de la ordinea ideală a existenței, îl are fără îndoială în vedere pe Camil Petrescu, prietenul său de mai târziu. De la această ultraluciditate începe tragedia lui Ștefan Gheorghidiu. Viața așa cum e obișnuit trăită, este un sistem cu minte de renunțări mici, de ignorări voluntare de acomodări prudente. Toată lumea își poate petici de bine, de rău o relativă fericire. Închizi aici ochii, te faci că nu pricepi dincolo, treci peste evidență pretutindeni și iată-te un om liniștit sau, cu o expresie curentă, un om aranjat. Ștefan Gheorghidiu este din neamul celor care nu se aranjează niciodată. El crede într-un ideal de puritate, pentru că are orgoliul inteligenței lui, de insconștient el nu poate accepta o lume incoerentă și întâmplătoare. Drama lui Ștefan Gheorghidiu este de a fi sensibil la urățenia vieții, de a se prezenta, adică în fața ei, cu organe de percepție pe care oamenii ceilalți nu le au. Inteligența lui e un simț. Și de aceea reacțiunile ei sunt dureroase cale ca pasiunilor mari. El nu poate rămâne la spectacolul vieții simplu spectator. Nu e greu să distingem în această caracterizare puncte comune cu profilul autorului însuși, pe care atitudinea intransigentă manifestată în gazete, nemulțumirile mărturisite în jurnal, definesc același neadaptabil și revoltat asemenea lui Ștefan Gheorghidiu și celorlalte personaje din roman sau piesele sale prin care se exprimă condiția intelectualului în epocă. În acest sens, urmărindu demonstrația privind caracterul de roman de experiență pe care îl atribuie Nopții de Dragoste, George Călinescu face o remarcă de nuanță. Nu s-ar putea spune despre Camil Petrescu că nu observă nimic în romanele sale, Că n-are substanță, ar fi împotriva adevărului. Dar, propriu-zis, autorul nu dă observația observând, ci oferă observația prin ingenuitatea cu care, jucând febril comedia observației, se desăinuie pe sine însuși. Camil Petrescu e un analist involuntar și l-am comparat cu Sen simon memorialistul. În cuprinsul aceleiași analize a romanului, reluată în istoria literaturii de la origini până în prezent, George Călinescu apreciază calitatea literară superioară a observației la Camil Petrescu. Sunt unii care au văzut în partea a doua romanului un documentar, Nedreptate. Aceste pagini constituie tot ce s-a scris mai subtil, mai frumos despre război în literatura noastră și ar sta cu merit alături de pagini străine strălucite. Dincolo de valoarea literară a cărții, de destinul ei exemplar în timp, până în zilele noastre, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a fost scrisă dorindu-se cronica lucidă a ultimei nopți de război și a unui nesfârșit timp al dragostei. Camil Petrescu este primul care ne îndreptățește să credem astfel. Fusese vorba ca războiul descris în paginile acestui roman să fie ultimul, și-am văzut apoi în mărmuri de groază că n-a fost așa. Întâmplările s-au arătat împotrivă și omenirea alunecat iar și mai mult în nebunie. Avusesem, după ce le văzute pe front, convingerea nestrămutată până când faptele mi-au dat cu tifla, că niciodată oamenii care fuseseră ei înșiși pe front ca soldați în avamposturi și în învălmășala inumana luptelor nu vor mai siri pe alții mai tineri să îndură ceea ce au îndurat ei mă întrebam îngrozit unde se va opri și care va fi priveliștea acestui terminus complet. În anii aceiai războiului, în 1942, când ministrul german conducea țara din fotul ambasadei, apărea încă o ediție din acest roman. Și a trebuit să luptăm cu cenzura, ca să nu fie tăiat din partea a doua pasajul în care eroul își arată mortificat indignarea că ofițerul german căria, îi pusese o întrebare, iar putea vorbi ca reprezentant al unei rase superioare. Un singur lucru m am îmbolnăvit totdeauna când mi l-am confirmat de furie. Pretenția inamicului de a-mi porunci mie, ca român, în numele unei globale superiorități de rasă. Am avut motiv să o cred în partea a doua a campaniei, când eram uneori apostrofat din tranșele apropiate și... Atunci am tras câteva focuri cu ură și satisfacția cu care ești ispitit să pe trăgaciul unui browning mic și gingaș ca să dobori un atlet obrasnic și grosolan. Cartea a fost publicată cu aceste rânduri, dar după câteva timp a fost oprită și i s-a dat drumul din nou în librărie numai după izgonirea germanilor din București. Odată mai mult... Camil Petrescu avea dovada adevărurilor supărătoare și incomode pe care romanul său le dezvăluise cu dăruirea patriotului și împătimirea intelectualului încrezător în puterea rațiunii umane de a restabili logica și ordinea într-o societate vremelnic debusolată. Ați ascultat biografia unei capodopere Ultima noapte de dragoste Întâia noapte de război de Camil Petrescu Scenariu radiofonic de Mihai Ionescu și Mihai Costescu Au interpretat Ion Pavelescu Lucia Mureșan Alexandru Repan Nicolae Pomoje Fragmentele dramatizate din roman au fost decupate din înregistrarea Teatrului Radiofonic din 1973 În rolurile principale Victor Rebenciuc Mariana Mihuț o video, Yuriu Moldovan.